A negyedik fejezet Válaszolván Mózes szólt, De mi lesz, ha nem hisznek nekem, Nem is hallgatják meg a szavamat, Hanem azt mondják, Nem jelent meg neked az Úr. Mondta tehát neki, Mi az, amit a kezedben tartasz? Válaszolta, Bot, És mondta az Úr, Dobd a földre. Ledobta, és az kígyóvá változott, úgyhogy Mózes megfutamodott. És mondta az úr, nyújtsd ki a kezedet, és fogd meg a farkát. Kinyújtotta, és megfogta, és az bottá változott. Hogy elhiggyék, mondta, hogy megjelent neked atyáik istene, Ábrahám istene, Izsák istene, és Jákob istene. És ismét mondta az úr, Bocsásd a kezed a kebledbe. Amikor a keblébe tette, Leprásan húzta ki, mint a hó. Dugd a kezed újra a kebledbe. Visszadugta, és amikor újra kihúzta, Olyan volt, mint testének többi része. Ha nem hisznek neked, mondta, És nem is hallgatják meg beszédedet az előbbi jelre, Hinni fognak a második jelre. De még ha erre a két jelre sem hinnének, És nem hallgatnának rád, Akkor meríts a folyó vizéből, És önsd a száraz földre, És amit merítesz a folyóból, Vérré változik. Mózes szólt, Kérlek, Uram, nem vagyok én ékes szóló. Nem voltam ékes szóló sem tegnap, sem tegnap előtt. Hát még mióta szóltál szolgádhoz, mert akadozó és késedelmes nyelvű vagyok. Mondta neki az úr, ki alkotta az ember száját? Vagy ki alkotta a némát, vagy a süketet, vagy a látót, vagy a vakot? Nem, de én. Menj tehát, és én leszek a szádban és én megtanítom neked, mit beszélj. Erre azt szólt, Kérve, kérlek, uram, küldj, akit akarsz. Megharagudott az úr Mózesre, és szólt, Áron, a te levita testvéred, tudom, hogy ékes szóló. Íme, ő kijön eléd, és látva téged, szívből örülni fog. Beszélj hozzá, és ad igényimet a szájába. És én a te szádban leszek, és az ő szájában, és megmutatom nektek, mit kell tennetek. Ő beszél majd helyetted a néphez, és a szád lesz. Te pedig olyan leszel neki, mint az Isten. Ezt a botot is vedd a kezedbe, melyel jeleket fogsz művelni. Elment Mózes, és visszatért az apósához, Jetróhoz, és mondta neki: Engedd kérlek, hogy elmenjek, és visszatérjek a testvéreimhez Egyiptomba, hogy lássam, élnek-e még. Jetró szólt hozzá: Menj békében. Mondta tehát az úr Mózesnek Midiámban: Menj, térj vissza Egyiptomba! Ugyanis meghaltak mindazok, akik keresték az életedet. Fogta tehát Mózes a feleségét és a fiait, és Szamára ültette őket, és visszatért Egyiptomba, kezében hordozva Isten botját. És mondta neki, az Egyiptomba visszatérőnek az Úr: Vigyázz, hogy mindazokat a csoda jeleket, amelyeket a kezedbe adtam, Megted a fáraó előtt. Én megkeményítem a szívét, és nem fogja elengedni a népet. És mondod majd neki: Ezeket mondja az Úr, az én elsőszülött fiam Izrael. Mondom neked: bocsásd el a fiamat, hogy szolgáljon nekem. Ha pedig nem akarod elbocsátani őt, íme, én megölöm a te. Első szülött fiaidat. És amikor már úton volt, a szálláson elébe jött az úr, és meg akarta őt ölni. Akkor Cippóra fogott egy nagyon éles követ, és körülmetélte fiának előbőrét, és megérintette Mózes lábát, és szólt: Vérvőlegényem vagy. És elbocsátotta őt, miután mondta, Vérvőlegény a körülmetélés miatt. Mondta pedig az Úr Áronnak, menj Mózes elé a pusztába. Ő eléje ment Isten hegyére, és megcsókolta. És Mózes elmondta Áronnak az Úr minden igéjét, amelyel küldte őt, és a jeleket, amelyeket rábizott és együtt jöttek, és összegyűjtötték Izrael fiainak összes véneit. És elmondta Áron mindazokat az igéket, melyeket az Úr Mózesnek mondott, és jeleket tett a nép előtt, és hitt a nép, és meghallották, hogy az Úr meglátogatta Izrael fiait, és letekintett szorongatásukra, és leborulva, Imádtag ödö!